בעזרת השם נעשה ונצליח, בסורת רבנו הקדוש, בסורת רבי נתן, ספר קיצור ליקוטי מוהר"ן. הקדמות. הקדמה לקיצור ליקוטי מוהר"ן הישן, מהדורת תקע"א. בזה הכרך מלוקט ומסודר קיצור הדברים הנוגעים למעשה, אשר מתוך הספר ליקוטי מוהר"ן, היוצא בקדושה ובטהרה מפי רבנו הגדול והקדוש. אור הגנוז והנעלם, מוהרני ברסלב, זכר צדיק וקדוש לברכה. כי הוא ציווה עלי לחבר זה הכרך, בהיות כל עיקר כוונתו הקדושה בכל המאמרים ובכל הדרושים הנפלאים והנוראים אשר גילה לעם סגולה, לא הייתה כי אם בשביל המעשה, כי לא המדרש הוא העיקר וכו'. וכאשר נראה בעליל לכל אשר זכו לחסות בצילו הקדוש, אשר כל תשוקתו ומגמת חפצו הייתה להביא אנשים לידי מעשה ישרה. לפקוח עיניים עברות ולהוציא אסירים בכושרות. לאמור לאסורים צאו להוציא ממסגר אסיר. האסורים במאסר תאוות הלכודים ברשתי האבלים. לראות להם הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, אשר יעשה האדם בה בהם חיי עולם. וזאת הייתה כוונתו בכל הדרושים והמאמרים שגילה, וכל השיחות והסיפורים וכל הדיבורים שהיה מדבר עם בני אדם, הכל כאשר לכל לא היה כי אם בשביל כוונה זו. גלל כן, הייתה פקודתו עליי ללקט ממאמריו ודרושיו קיצור הדברים הנוגעים למעשה ולרשום על הספר, כדי שנזכה לשמור ולעשות ולקיים ככל הוצא מפיו. כי כל מאמריו ודרושיו הנפלאים הם עמוקים ורחבים מאוד מאוד. והם מלאים עצות נפלאות והנהגות ישרות, ואין שום דבר עצה בעולם אשר לא יוכל למצוא בתוך דברי קודשו של רבנו זכר צדיק וקדוש לברכה. כי כל דבריו הם כלליות גדולות מאוד, ומשכיל על דבר יוכל להוציא מדבריו הנגות ישרות ועצות נכונות לכל אשר יצטרך ולכל אשר תשאלהו נפשו, לא יעצלו ממנו דבריו זכר צדיק וקדוש לברכה, עמוקים ורחבים מני ים. אולם לאו כל אפין שווין, ולאו כל אדם יכול לעסוק בזה. על כן נסדר פה רוב הדברים היוצאים מדברי הבן וזכר צדיק לברכה, למעשה לפי פשוטן של דברים. ועל כן נרשם בתחילת כל מאמר נושא הדרוש, אשר המחבר זרח צדיק וקדוש לברכה בנה עליו יסוד דרושו בספר ליקוטי מורן הגדול. הן ממקראי קודש וממאמרי חז"ל. ממקום קדוש התהלכו וממקור מים חיים נובעים. והרוצה להוסיף יבוא ויוסיף. כי מי שדעתו שלמה יוכל למצוא דברים רבים כהנה וכהנה בכל מאמר ההודרוש של הספר הגדול. כי מאוד עמקו דברי הספר הזה, וכל מאמר מתחלק לכמה טעמים ועניינים נפלאים ונוראים, והוא מלא עצות והנגות ישרות והתעוררות נפלאה ונוראה מאוד לעבודתו ידבך. וזאת לדעת כי רוב דברי הכרך הזה היו למראה עיני רבנו זכר צדיק וקדוש לברכה והותוו בעיניו. וביות לא נעלם מעיני כל ישראל ומעינינו, כי האמת נעשה דרים בעוונותינו, אז יחלק העם בדברי ריבות בשערנו. לא יש בינינו מוכיח אשת ידו על שנינו עד יבוא מורה צדק לעדתנו. לזאת אמרנו נשמור לפינו מחסום נישא בשרנו בשינינו ונפשנו נשים בכפנו עד יערה רוח ממרום עלינו לחדש כנשר ימינו, ונדעה ונרדפה לדעת את השם באמת ובתמים כאשר עם לבבינו, עד כי יבוא שילה לקבץ נפוצותינו במהרה בימינו אמן. הלכות דברם צפה לישועה הקטן נתן בן אדוני אבי מורנו הרב נפתלי אירץ, אצילהו וישמרהו, מנמרו בבתי. חתן האב הגאון המפורסם מורנו העובדה והצבי זכר צדיק לברכה לחיי העולם הבא. הקדמה לקיצור ליקוטי מוהרן השלם מהדורת תרע"ג אמר המעתיק כבר מבואר בהקדמת ספר הקיצור ליקוטי מוהרן הישן כשחיבר אותו מורנו הרב הצדיק והקדוש רבי נתן זכר צדיק וקדוש לברכה מה ראה על ככה לחבר את הספר קיצור ליקוטי מוהרן? מורנו ורבינו הקדוש אור הגנוז <בז> והצפון מורנו הרב, רב, הייתה עליו לנקט מתורותיו וממאמריו קיצור הדברים הנוגעים למעשה. כי כל כוונתו בכל התורות והמאמרים שגילה לעם סגולה, הייתה רק כדי להביא את האנשים לידי מעשה ישרה. ועל כן השתדל מורנו הרב רבי נתן, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא פעל ועשה מהתורות והמאמרים הקדושים של אדוננו מורנו ורבינו זכר צדיק וקדוש לברכה קיצור נפלא. הוא הספר, קיצור ליקודי מוהרן הישן. תכף בשנה הראשונה אחר פטירת אדוננו מורנו ורבינו הקדוש זכר צדיק השתדל בהגיעות עצומות להדפיסו כמבואר בספר ימי מוהרנת. והשם עזרו להוציא לפועל הדפסת הקיצור בשנה הראשונה גם כתב בספר ימי מוהרנת שרוב דברי הספר, קיצור ליקוטי היו למראה עיני אדוננו מורנו ורבינו הקדוש זכר צדיק וקדוש לברכה, וכשקרא בו נענע בראשו ואמר בזה הלשון דף יפה והוטבו בעיניו מאוד את הדברים הנאמרים שם והיה כוסף מאוד שנזכה לקיימם, העיין שם. והנה מורנו הרב הצדיק, מורנו הרב רבי נתן, זכר צדיק לברכה, כתב בעצמו בהקדמת הספר קיצור יקוטי מוהר"ן, שלא סידר שם רק רוב הדברים העצים מדברי אדוננו מורנו וכותב שם בפירוש כי יכולים למצוא עוד דברים רבים כהנה וכהנה בכל תורה ומאמר שגילה אדוננו מורנו ורבנו הקדוש מורנו הרב רבי נחמן זכר צדיק לברכה כי מאוד עמקו דברי תורתו ומאמריו וכולם מלאים עצות והתעוררות נפלאה על עבודתו ידבך אך כאשר מורנו הרב רבי נתן זכר צדיק לברכה ראה אשר אין מי שישתדל בזה כמותו ללקט מתורתיו עוד שושנים נוראים סגולות יקרות ורפואות נצחיות כדי לזכות על ידם לחיים נצחיים, אשר ידע כי רק לזה היה כל תשוקת אדוננו מורנו ורבינו הקדוש, זכר צדיק וקדוש לברכה. על כן התעורר בעצמו לחבר עוד קיצור נפלא מתורותיו הקדושות, הוא הספר ליקוטי עצות, שמסודר על פי א' ב, ב' בלשון קצר וצח מאוד, ושם הוסיף ללקט עוד עצות נפלאות מתורות שלמות, אשר מסיבות שלא ידענו, לא נזכרו כלל בקיצור ליקוטי מוהר"ן. כמו התורה הראשונה אשרית מימי דרך, והתורה השלישית על מאמר רבא ברברכה נא מסיפור הקרוקתא, וכן עוד כמה תורות. וגם אפילו בהתורות שנתפסו מהם בהקיצור ליקוטי מוהרן, הוסיף ללקט מהם עוד עצות נפלאות בהליקוטי עצות הנ"ל, שלא נזכרו כלל בהקיצור ליקוטי מוהרן. ושם בהליקוטי עצות כלולים כמעט כל העצות הקדושות העצים מתוך תורותיו של אדוננו מורנו ורבינו זכר צדיק לברכה. והספר הזה היה יקר מאוד בעיני מורנו הרב הצדיק אבינתן זכר צדיק לברכה הוא פקד וציווה לכל אנשיו לעסוק וללמוד בו בכל יום אבל כבר אמרו חכמינו זכרונם לברכה מה שדיים הללו? כל הזמן שהתינוק ממשמש בהם, מוצא בהם טעם חלב? אף דברי תורה כן ועל כן התעורר הרב הצדיק אבן נחמן זכה, צדיק לברכה מתשירין ותומכו על יסוד דברי מורנו הרב רבי נתן זכר צדיק לברכה, בהקדמת הקיצור שלו, שכתב, והרוצה להוסיף יבוא ויוסיף כנ"ל, וליקט וחיפש ומצא בתורותיו הקדושות עוד דברים נפלאים ונוראים, שלא הובאו גם בהספר ליקוטי עצות הראשון, וסידרם גם כן על פי א' ב' הוקרם בשם ליקוטי עצות מהדורה בקה. והנה אנחנו בדורותינו אלו בקוויתא דמשיחא, בהתפשטות החושך העצום והנורא המאוד, כפול ומכופל, ונתקיים בנו בעוונותינו הרבים, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ואף שכבר זכרו העולם שהתפשטו כל השלושה קיצורים הנ"ל, היינו הקיצור ליקוטי מוהרן הישן, והספר ליקוטי עצות ממורנו הרב הצדיקה בנתן, זכר צדיק לברכה. והליקוטי עצות מהדורה בתרה, מהרב הקדוש מצ'רין, זכר צדיק לברכה. אשר כל אחד מהם בוודאי הוא נפלא ונורא להעיר לכל אדם בחשכת אפלתו, לכל האסורים במאסר התאוות והלכודים ברשתי האבלים, למצוא על ידו פתח לצאת מחשכת אפלתו ולהגיע לדרך ישרה, ללכת בדרך מלכו של עולם. אבל הלא נודע לכל איש כי אינו דומה אור של נר אחד לאור האבוקה משלושה נרות כלואים ביחד הנחוצה עתה מאוד. שתאיר גם בהתפשטות החושך שבימינו אלה. לזאת ראינו לחבר הספר הזה, אשר בו נקבץ העצות שבספר קיצור ליקוטי מוהרן הישן, וגם העצות שבספר ליקוטי עצות הראשון, שבספר ליקוטי עצות מהדורה בתרה, ולחברם יחד על פי סדר סימני התורות שבספר ליקוטי מוהרן הגדול. בכדי אשר מי שילמד איזה תורה בספר ליקוטי מוהרן, ירצה לקיים לא המדרש או העיקר אלא המעשה, יעיין תכף אחר כך בספר הזה, ותאיר לו אבוקת דברי הספר הזה גם בתוקף חשכת אפלתו, לדעת את המעשה אשר יעשה האדם וחי בהם. הוא בטח ימצא על ידי החיבור הזה מרגוע לנפשו, כי על פי רוב יוכל להבין על ידי העצות האלה שנקבצו בספר הזה, גם פירוש הפשוט בדברי תורתו הקדושים שבספר ליקוטי מורן הגדול. גם יבין משל ומליצה דבר מתוך דבר איך להתחזק נגד התגברות היצע. גם לפעמים במקומות מועטים הצגנו פה מראה מקומות להראות להקורא, שדברי תורתו הקדושים יש להם יסוד בדברי רבותינו זיכרונם לברכה בכתב ובעל פה. להאיר עיני הקורא כי כל דברי הספר הזה ממקום קדוש ילכו. ביתר מעלות דברי הספר הזה יבין הקורא מעצמו, כאשר ילמד את התורה ומאמר בספר לקוטי מורן הגדול, וישים אחר כך עיונו עליו בספר הזה. וקראנו שם הספר הזה, קיצור ליקוטי מוהרן השלם, כי באמת, שלם הוא בשלמות נפלא. יען כי כלול הוא משני הקיצורים הנפלאים שפעל ועשה מורנו הרב רבי נתן, זכר צדיק לברכה. הלוהי מהקיצור ליקוטי מוהרן ישן, וליקוטי עצות ראשון, וגם מליקוטי עצות מהדורה בתרה. ועיינה גם בשני ההקדמות הנתפסים פה, הלוהי מהקדמת הספר ליקוטי עצות הראשון, והקדמת הקיצור לקוטי מוהרן הישן. לך נא ראה שמה. ויהי רצון שנזכה ללך בכל הדרכים הקדושים והעצות הקדושות המבוארים פה. והשם ינחנו במעגלי צדק למען שמו. ויהי טע אהבתו ואהבירתו לעשות עצונו ולעובדו בלבב שלם אמן. המביא לבית הדפוס. הקדמת לקוטי עצות הראשון מי האיש החפץ חיים, מי הבוחר בחיים נצחיים? מי החס על נפשו באמת? מי להשם ישים ליבו אל החיבור הקטן הזה, מעט הכמות ורב האיכות? הביטו וראו ויתמאו תמאו, כי פועל פועל בימיכם אשר נתגלו דרכים ועצות נפלאות ונוראות, חדשים גם ישנים, מיוסדים על אדני פז, שטולים על פלגי מים. נובעים ממעיין היוצא מבית השם, מים עמוקים עצה בלב איש. אשר עדלם איש תמונות. לכו חזו מפעלות השם, שימו לבבכם לדברים האלה. כי הם דברים העומדים ברומו של העולם. דברי אלוקים חיים ומלך עולם. דברים המחיים את כל הנפשות מקטון ועד גדול. מרום כל דארגין עד תכלית מדרגה התחתונה. אין דבר עצה קדושה נעלם ממך אשר תמצאו בספר הזה. וכל אשר תשאלך נפשך, לא יאצל ממך הכרך הקטן הזה. האט <עת> אוזניך ושמע פקח עיניך וראה, ואבין ואבע את האמת לאמיתו. הסר ממך עקשות לב ודרכי ליצנות ושקרים וחוכמות של אבל הרחק ממך. חוסה על נפשך ועטה דעתך ומחשבתך אל האמת לאמיתו. כי אם חס ושלום תטעה מן האמת, את מי תטעה? הלא לא תטעה כי אם את עצמך, היית ספר הזה וכזה בו, היש בלשונו אב לחס ושלום, אם נהייתה אשורו מיני דרך הישר והאמת, אשר דרכו בה אבותינו מעולם. בהשם פתחתי אל לבוש בדברים האלה, לה לא בעלמא עדיין ולה בעלמא דעתה. אודה השם מאוד בפי ובתוך רבים מעללינו, אשר עמד לימין אביון כמוני, וחזקני ואמצני ללקט שושנים נוראים כאלה. סגולות יקרות, רופאות נצחיות כאלה. חיי נפשות כאלה מבארות מים חיים ממעייני הישועה. אשר כל הנובע מהם כולם מיוסדים על דברי אדוננו, אבותינו ורבותינו זכרונם לברכה, בתורה שבכתב ובעל פה. בתנ״ך ותלמוד בבלי וירושלמי, מודרשים, ספרי הזוהר הקדוש, ספרי הארי זכרונו לברכה. עליהם בנויים ומיוסדים כל הדברים האלה המובאים בכרך הנורא הזה. ולהרחיב בשבח מעלתם יקצרו המון יריות. אך מסתכל בהם בהן האמת, יראה בעצמו את יקר תפארת גדולתם, והאמת יעיד על עצמו. והשם אלוקים אמת ייתן ליעקב אמת, וישלח אורו ואמיתו, וינחנו תמיד בדרך האמת, וייתה שכמנו לעובדו כל ימי חיינו באמת, ולאהוב השלום והאמת, עד ייכון בחסד כיסא דוד, וישב עליו באמת במרב ימינו. אמן. לכו חזו מפעלות השם, התגלות נפלא מסוד גדולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בן יוחאי הבטיח שלא תשתכח תורה מישראל אל ידו, כמובן בדברי רבותינו זכרונם לברכה. כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל. ואמר רבי שמעון בן יוחאי שלא תשתכח, שנאמר כי לא תשכח מפי וכמבואר בזוהר, בהי חיבורא דיוספר הזוהר איפקום בן מנגלותא. ועתה בואו ראה ואוהו נפלאות נסתרות של תורתנו הקדושה, כי על כן שמח רבי שמעון בן יוחאי עצמו על זה הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו. כי באמת בזה הפסוק בעצמו מרומז לנסתר סוד הזה, שעל ידי זרעו של יוחאי, שהוא רבי שמעון בן יוחאי, על ידו לא תשכח התורה מישראל. כי סופי של זה הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו, או, הם אותיות יוחאי. בזה שמרמז ומגלה הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו, מפי זרעו דייקה. היינו מפי זרעו של זה בעצמו שהוא מרומז ונסתר בזה הפסוק, שהוא התנא יוחאי. כי על ידי זרעו של יוחאי שמרומז בזה הפסוק, בסופי תיבות כנ"ל, שהוא רבי שמעון בן יוחאי, על ידו לא תשתכח התורה, כי בזו הרדה איפקון מן גלותא כנ"ל. ודע שסוד רבי שמעון בעצמו מרומז בפסוק אחר. כי דע כי יתן הקדוש רבי שמעון ובחינת העיר וקדיש מנשמה אנכית, ראשי תיבות שמעון וכולי.